Невдала смерть повернула полковникові Ауреліану Боендіа втрачений престиж. Ті самі люди, котрі вигадали легенду про те, що він продав перемогу за будинок зі стінами із золотої цегли, розцінили спробу самогубства як благородний вчинок. І проголосили полковника мучеником. Згодом, коли він відмовився від ордена пошани, яким його відзначив президент республіки, навіть найзапекліші його вороги з лібералів з'явилися до нього з проханням відмовитися від умов перемир'я і розпочати нову війну. Будинок наповнився подарунками, присланими, щоб загладити колишні провини. Зворушений підтримкою, нехай запізніло і з боку товаришів по зброї, полковника Уриліану Буендіан не відкидав можливості вдоволення їхнього прохання. І в один час, здавалося, так захопився ідеєю нової війни. Аж полковник Грінельдо Маркес навіть подумав, чи ж той Бува не чекає приводу, щоб оголосити її. Цей привід і справді з'явився, коли президент республіки відмовився встановити пенсії учасникам війни, лібералам і консерваторам. Перш ніж справу кожного з них не розгляне спеціальна комісія і Конгрес не затвердить закон про сигнування? «Це сваволя!» Вергав громи полковник Ауреліано Боендіа. Таж вони по і повмирають раніше, ніж одержать пенсію. Тоді він уперше залишив гойдалку, куплену для нього Урсулодою на час одужання і ходячи туди й сюди по спальні, продиктував категоричне послання Президентові республіки. В цій так ніколи і не опублікованій телеграмі він звинувачував президента в порушенні умов неєрландського перемир'я і погрожував оголосити війну не на життя, а на смерть, якщо питання про пенсійні асигнування не буде вирішено протягом найближчих двох тижнів. Його вимоги були такі справедливі, що дозволяли сподіватися на підтримку навіть тих учасників війни, які належали до партії консерваторів. Та замість відповіді уряд посилив військову варту біля будинку Буендія, поставлену буцімто для охорони полковника, і заборонив провідувати його. Такі самі заходи було вжито про всяк випадок і до інших небезпечних для уряду командирів-повстанців. Операцію провели так своєчасно, рішуче і успішно, що через два місяці після перемир'я, коли полковник Ауреліано Боєндія остаточно видужав, усі найвідданіші його помічники були або мертві, або у вигнанні, або на урядовій службі. Полковник Ауриліано Боендія вийшов із спальні в грудні і з першого погляду зрозумів, що про нову війну годі й думати. Із завзяттям уже ніби не неможливим для своїх літ Урсула ще раз обновила весь будинок. Тепер вони побачать, хто я така, зауважила вона, коли їй сказали, що її син житиме. Не буде жодного чи пурнішого й гостиннішого будинку, ніж цей будинок божевільних. Вона веліла вимити й пофарбувати його, замінила меблі, упорядкувала сад, посадила нові квіти, порощиняла всі двері та вікна, щоб сліпучий сяй в літа проникло аж у спальні. Потім повідомила всіх про закінчення численних, нашарованих одна на одну жалоб. Перша зняла стару чорну одіж і вбралась як молода. В домі знову залунали веселі звуки піаноли. Зачувши її, Амаранта згадала П'єтро Креспі, гарденію у вечірньому присмірку, запах лаванди. І в глибині її зів'ялого серця знову спалахнула злість, чиста, облагороджена часом. Якось увечері, прибираючи вітальню, Урсула попросила солдатів, що охороняли будинок, допомогти їй. Командир Варти, молодий офіцер, дозволив зробити це. День по дню Урсула давала солдатам усе нові доручення. Вона стала запрошувати їх до столу, дарувала їм одежу і взуття, навчала читати і писати. Згодом, коли уряд зняв охорону, один солдат залишився жити в будинку і служив Урсулі ще багато років. А молодий командир охорони, доведений до божевілля з невагою Ремедіос Прекрасної, вмер від кохання під її вікном на світанні першого дня Нового року. Мене багато років. На смертному ложі Аоріліану другий згадає той дощовий день, коли він зайшов до спальні, щоб подивитися на свого первістка. Хоча син виявився хирлявим, плаксивим,